A Föld tanácsa mind a kilencünket pihenni, üdülni küldött, s volt bennünket a Föld különböző vidékeire. Voltak a floridai tengerparton töltötte idejét, a másik meg a svájci havasok között, vagy éppen Tahiti szigetén. Családunk, szeretteink körében hamar teltek a napok, amelyek először csendesek voltak, majd mind zajosabbá váltak. Előbb-utóbb a vagy idegenek is rájöttek, kik vagyunk, és nem bírtunk szabadulni az állandó ünnepléstől. Szabadságunk letelte után első útunk az Alpok csillagvizsgálóba vezetett Zénó kapitányhoz. Amikor együtt volt a társaság, kiültünk a nagy kupola elé a tetőteraszra. Kellemes nyári este volt, petúniák és violák könnyű illata úszott a levegőben. Üdülésünkről, külön töltött heteinkről számoltunk be egymásnak. Most is, mint már annyiszor, szakállas prédikátorunk Viktor vitte a szót. Kedves baráti ércelődéssel, harsány nagy nevetésekkel töltöttük az időt. Nem volt még éjfél, amikor vakító vörösen kivilágosodott felettünk az égból. Az ámulattól felkiáltottunk. – A vörös villám! – Végre! – sóhajtott Zénó kapitány. Megint csak neked lett igazad! – csóváltta a fejét hitetlen kedve Ferry doktor. – Ó, már nagyon vártam! Ámélkodásra és csodálkozásra nem volt sok időnk, mert a kapitány azonnal munkába állított mindannyiunkat. Én a színkép fényképező műszerhez kerültem Márk mellé. Három óra telt el, amikor ismét fellobbant a vörös fény. Amint kihunyt, azonnal kivettük a fényképlemezt a felvevőből, és előhívtuk. Azt vártuk, hogy olyan színképet kapunk, amely a vörös szín széles sávjában lesz a legerősebb, és ehelyett egyetlen éles vonalat találtuk. Ez meg mi? – kérdezte már megütközve. Ez a kis készülék rövid színképet ad – válaszolta Zénó kapitány. – Arra nem alkalmas, hogy jól meghatározzuk vele a hullámhosszat? – Akkor is. Maga az a tény, hogy a villám vörös színe egyetlen hullámhosszú fényból áll, fantasztikus dolog. – Igazad van. Olyan jelenséggel van dolgunk, amelyre én se számítottam. A következő éjszakák lázas munkával teltek el. A nagy színkép felvevő műszert felszereltük a csillagvizsgáló legnagyobb távcsővére, és összehasonlító alapul a capella színképét is ráfényképeztük a lemezre. Egy-egy éjszaka több félvillanás is volt, és mindegyiket lefényképeztük. A csillagászat iratlan szabálya, hogy az egyes égi jelenségekről legalább két felvételt, de inkább többet kell készíteni. Már csak azért is, mert a lemezeken lehetnek olyan gyártási hibák, amelyek nem egyszer megtréfálták már a csillagászokat. A szélesre széthúzott színképeken nagyszerűen meg tudtuk mérni a villám Az eredményt előre sejtette Zénó kapitány is, már is, végül mégis megdöbbentek mind a ketten. A vörös villámok hullámhossza ugyanannyi volt, mint a hidrogén alfa jelzésű vonalai: 6563 Angström. Zénókapitány a csillagászat már a fizika területén kereste a példát arra, hogy hol és milyen körülmények között fordult elő olyan jelenség, amikor valamely égitestről származó fény egyetlen hullámhozból áll, azaz tökéletesen monokromatikus. Már hangosan gondolkodott. Ha ütközést, sugárzást vagy bármilyen fizikai folyamatot képzelünk el, akkor a hidrogénatomok minden rendő energiával találkoznak, és gerjesztésükben ezeknek az energianívóknak meg kell mutatkozniuk. Következésképp a sugárzó hidrogénnek a színkép többi vonalát is produkálnia kell. Megrázta a fejét. Micsoda mechanizmus lehet az, amely a különböző energiákat kiszűri, és a hidrogén csak azt veheti fel, amely éppen az alfa vonalnak felel meg. A csillagászat már ismert ilyet, mondta Zénó kapitány. Teljes képtelenség. Akkor mit szólsz ehhez? Tíz fénykép lemeszt tett Nézzétek végig, a napról készültek. Sorra vettük a lemezeket, de nem értettük, mit akar velük bizonyítani a kapitány. Mutattad már őket, mondta kissé türelmetlenül Márk. Egyik olyan, mint a másik, a nap színképei. Jó, jó, csak nézzétek végig, Márk az utolsó lemeznél felélénkült. Többször is szemügyre vette, és összehasonlítgathat többivel. Igen, ez nyilván valamelyik erupció alkalmával készült, amikor a hidrogén sötét vonala fényesbe fordul. Úgy van, de figyel meg jól a hidrogén többi vonalát is. Márk nagyítót vett a kezébe, s azon át a sok sötét sáv között azokat, amelyek a hidrogéntől származnak. Én kicsit figyeltem őket. Nem értettem, miféle titok és miféle magyarázat húzódik meg a vonalak között. – Óriási! húrod fel hirtelen Márka tőle megszokott lendülettel. – Hogyan csináltad? – Ó, előbb tisztázzuk, mosolygott Zénó kapitány, hogy a csillagászat íme ismer már hasonló jelenséget. – De hiszen ez a vörös villám színképe. – Az. – Hogyan csináltad? – Úgy, mint a többit. Elgondolkodva járkálni kezdett a terembe. Régóta megvan már ez a felvételem, folytatta rövid hallgatás után Zénó kapitány. Azért nem szóltam róla eddig, mert annyira érthetetlen volt előttem, hogy sokáig fatális véletlennek, sőt, lemesz hibának véltem. Első pillanatban magam is azt hittem, amit te. Arra gondoltam, hogy heves napkitörést, rendkívüli erupciót sikerült elcsípnem. Hamar kiderült, hogy a felvétel pillanatában nem volt napkitörés. De ha lett volna is, a vörös vonal akkor sem származhatott semmiképpen ettől, mert hová tűnt a képből a hidrogén többi vonala. Emlékszel még rá? kérdezte Márk. Mikor készült ez a felvétel? Jól emlékszem. Három éve. Közvetlenül a hold expedíció előtt. A lemez ott van az időpont percnyi pontossággal. Már feljegyezte az adatokat, aztán elköszönt a Meteorológiai Intézet adattárába ment, és másnap már Zénó kapitány asztalára tette a meghőtkentő statisztikai adatot. A különös és érthetetlen felvétel idején a föld másik oldalán lévő megfigyelőállomások vörös villámok fellobbanását észlelték. – Na, ehhez mit szólsz? – kérdezte diadalmasan. – Igazolja sejtésemet! – Ott ezzel még nincs vége! Azt is kimutatják az adatok, hogy ezek a különös, száraz villámnak nevezett jelenségek fél évenként felerősödnek, majd elhalványulnak. Sorrendbe téve az észleléseket, azt kaptam, hogy a leggyengébb villanások idején csupán a hajnali órákban láthatók, viszont egész éjjel villognak, amikor legerősebb a fényerejük. Az átmeneti szakaszokban az éjszaka első, később pedig a második felében jelentkeznek. Teljes szünet is van? kérdezte Zénó kapitály. – Van, három-négy hónapig tart. – Érdekes. Kár, hogy eddig nem kutattam fel ezeket az adatokat. Elmentem a csillagászati központ statisztikai hivatalába is. Nyilvántartásukból kiderül, hogy évek óta észlelnek olyan villámlásokat, amelyek sokkal erősebbek, mint a közönsége száraz villámok. De áldásul fellobbanó fényük vörös és szabályos időközökben ismétlődnek. Mindez, amit felsoroltál, és az én felvételem, az bizonyítja, hogy a fényforrás nem a föld légkörében van, hanem messze azon kívül. Igazad van. A föld két ellentétes pontján csak olyan jelenséget észlelhetünk egyszerre, amely legalább a külső nagy kövezetébe történik. Ettől kezdve Zénó kapitány és Mark minden erejükkel azon dolgoztak, hogy megfejtsék a titokzatos vörös villámok rejtéjét. Mág gyűjtötte tovább a földi észlelési adatokat. Zénó kapitány a mesterséges holdak és a holdra telepített automatikus megfigyelő állomás jelzéseit rendszerezte, egybevetve saját észleléseivel. Kérésére az egyik akkor felbocsátandó mesterséges holdat különböző irányba elforgatható érzékelővel szerelték fel. Hamarosan kiderült, hogy amikor ő megfigyelte a vörös fellobbanását, a mesterséges hold nem jelzett semmit. Ugyanezt az eredményt adta a holdon működő automata állomás is. Esténként majdnem mindig együtt volt a társaság. Lestük a vörös villámokat, és segítettünk Zénó kapitánynak. Ali kezdett kimaradozni közülünk. Először nem vettük észre. Amikor meg felfigyeltünk rá, már nem is bírtuk számon kérni tőle a hiányzást, mert egyáltalán nem jelentkezett. Kis hiá megharagottunk rá, amikor egyik este bekopogott Zénó kapitányhoz, és az ajtórésen félénken bedugta sovány kreolbőrű arcát. – Gyere csak, gyere, te jó madár! – támadt neki Viktor. – Hol bujkáltál, mi? Ali bocsánat kérően mosolygott. – Ne haragudjatok rám, hoztam valami érdekeset. Kiterített az asztalon néhány hosszú papírcsíkot, amelyen különböző színuszgörbék rajza húzódott végig. Nézzétek meg." Mi ezek? – kérdezte. – Ezeket a jelzéseket fogtam a nagy rágyó a Neptun irányából. – Honnan? – kérdezte izgatottan Zénó kapitány. – A Neptun irányából. – Milyen hullám hosszon? – 21 centiméterre. Zénó kapitány és Márk összenézett. – A vörös villámok? – mondta Márk Halkam. – Ti még mindig ezekkel bajlódtok? – nevette el magát Ferri doktor. – Vár csak, várj, intette lezénó kapitány. Mi sem töltöttük hiába az időt. Felállt, a terem végében álló táblához ment. Krétát vett a kezébe, s a következő ábrát rajzolta fel. Két félkör, egy kisebb, egy nagyobb, középpen egy pont. Amikor elkészült a rajzzal, magyarázni kezdett. Adva van valahol messze a térbe egy időnként felvillanó fényforrás, amelyet jelöljünk X-el. Van a föld, amelyet F-fel jelöltem, és itt a közepén N a nap. Tegyük föl, hogy a fényforrás csillag. Igen ám, de akkor a felvillanásoknak mindig egy irányból kellene jönniük, ami egyben azt is jelenteni, hogy nagyjából fél éven át láthatnánk, mégpedig akkor, amikor a fényforrás éppen szemben áll a nappal és a földdel. Ezt a helyzetet jelöltem X1 és F1 állapotnak. Ilyenkor van nálunk nyárutó és őszeleje. S alkonyattól hajnali, tehát egész éjszaka jelentkeznek a vörös villámok. Ez eddig világos, mondta Ferri doktor. Igen, de a föld fél év múlva már a nap másik oldalán van, és éppen az ellenkező oldala lesz az éjszakai félteke. Nálunk. Európában a télutó és a tavasz kezdete. F2-vel jelöltem a földnek ezt a helyzetét. Ferri doktorhoz fordult. Mit gondolsz? Látható él ilyenkor is, tehát télvégi időszakon is a vörös villám. Ferri bizonytalanul nézett a táblára. Elvileg képtelenség, hiszen a nap is, és maga a föld is takarja a fényforrást. Igazad van, de már legújabb kutatásai szerint a statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy ilyenkor is észlelték a vörös villámokat. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha ujját körbevezette a külső félkörével, amíg el nem ért az x 2 ha a fényforrás átvándorul az égbolt ellenkező oldalára. Akkor ez vagy üstökös, vagy bolygó. Tűz, tűz, Ferri, közeledsz a megfejtéshez. Van még egy fontos adat. Kereken 80 éve észlelték először, hogy a télvégi és tavasz elejé éjszakákon alkonyattól hajnalig állandóan felfellobbantak a vörös villámok. Aztán nem. Most jutottunk megfigyeléseink szerint ismét ebbe a periódusba. Arra gondolsz, szólt közbe Viktor, hogy a sugárforrás egy nagyjából 160 éves keringésű égitest? Úgy van, most már csak azt kell megmondanod, melyik ez az égitest? Viktor megvonta a vállát. Nem vagyok csillagász, de úgy gondolom, valamelyik távoli nagybolygó lehet. A Neptunusz! kiáltott fel Ali. Az a Neptunusz. Bólintott Zénó kapitány. Keringési ideje szűk, 165 év, tehát lényegében annyi, mint elméleti modellünké. Már eddig hallgatott, most megcsóválta a fejét. Képtelenség, hogy a Neptunusnak ilyen fényforrása legyen. Felszínét igen vastag, főként metámból álló felhőzet borítja, amelyben molekuláris állapotú hidrogén és ammónia is van. Már pedig ez a felhőzet biztosan elnyeli. El kell, hogy nyelje a felszínről elinduló hidrogénfényt. Valószínű. Nem gondolsz azonban arra, hogy nem a felszínen, hanem éppen a légkörben, vagy azon is kívül a magnetoszférában van a fényforrás. Látod, ezt már inkább el tudom képzelni. Pár pillanatig elgondolkodott, majd felugrott a fotelből. Tudod, mi jutott hirtelen a eszembe? Mond. Emlékszel rá, az adatok szerint az egyes felvillanások között néha nagyobb szünetek vannak. Először arra gondoltunk, talán csak hiányos a statisztika, de mivel annyira szabályosan ismétlődtek ezek a szünetek, végül megállapodtunk, ez valami törvényszerűségre mutat. Igen, ha hat naponként következnek be ezek a szünetek. Remek, dörzsölte a tenyerét Márk. Most azt kérdezem tőled, van-e olyan hódja a Neptunusznak, amelyiknek ennyi a keringési ideje? Van a Triton. Zénó kapitány elgondolkodott. Nem mondom, hogy lehetetlen. A Triton nagyjából ugyanannyira kering a Neptunusz körül, mint a hold a Föld körül. Csak hogy a Tritonról nézve a Neptunusz 15-ször látszik, mint a holdról a Föld, és ez 8 fokos átmérői takarást jelent. Vagyis okozhat néhány órás szünetet. Okozhat. Én azonban mégis kételkedem ebben a lehetőség. A tritonnak is vastag gázburka van, amely ugyanúgy elnyelné a fényt, mint a Neptunuszé. Nem tagadom, de azt fogadd el, hogy bár a Neptunusz irányából azonban nem róla, hanem légkörén kívül lévő égitestről jönnek a vörös villámok. Zénó kapitány felemelte a kezét. Adjuk a találgatást már, meg kell figyelni a Neptunuszt és környékét. Nem könnyű feladat, tegyük fel, hogy a felvillanások valóban ott terednek. A távcsőben én akkor látom majd meg ezeket, amikor a fényük ide érkezik. Igen ám, de annyira megsokszorozva, hogy az egész látóhatár vörös lesz. Félek, a felvillanások helyét alig ha tudjuk meghatározni. Akkor is ez a legtöbbet ígérő nyom. Igazad van. Ma éjjel hozzákezdek a Neptunusz figyeléséhez.